Adiós Amboi Més de 40 anys amb tu moi boas tardes, señoras e señores aquí desde Galegos Novaes de Radio Samboy estamos no 89.4 da FM e tamén vamos a ir con esos enderezos que temos aquí que é un blog que é galegosnovais blogspot.com e correo electrónico que é galegosnovais arroba e vamos como non saludar os componentes deste magnífico programa en lingua galega durante dúas horas así que vamos a saludar o noso técnico que temos ali nas vías de son a Fernando, moi boas tarde Fernando e aí que o meu carón como cada xove Xulio Couchil, moi boas tarde Xulio Boa tarde Armando, benvidos queridos ointes un día máis, un xoveis máis con todos vosotros, dúas oreñas de Radio en Galego benvidos Eh, para poder pois incentetar un programa que mellor con pouquiño de música que xa Fernando por ali non está preparada, así que dálle o play quando queiras. no bueno, yo leonesto sin vámonos a ir pois a capital da Ribeira Sacra e vamos a falar o noso correspondente, cousa cambiámolle de hora. Eh, vamos a falar con el, Nese apartado de quenche preguntou, uh -huh. que el dos países de bullando vainos a cada estado de Britiña pequena. Moi ben. Moi boa tarde, boas tardes, Xosé Manuel. Boa tardes, que tal? Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos, Xosé Manuel. Bueno. Deña Que Que, mm, eso, a tua sección sigue <risa> en pé e, e con moitísima saúde <risa> sí, gracias sí. a ti que sou o Armadán Zardela aí, <risa> <Ai, risa> quen te <che> preguntou? <risa> <risa> bueno, vamos dicir antes de empezar un ruxe ruxe que non é tan ruxe ruxe xa supoño que xa estará a correr por a redes sociais e eh, sí. a prensa xa sí. Volve, Galloso. ¡Ay, volve! Vale. Todos tranquilos. Este, Benres... Con, con muleta o sin muleta. Mm, hay que verlo, Benres. <risa> a mí me dañe que hace falta una ayudinha, pero bueno, ya está. Ainda que sea con Caixato, tampoco pasa nada. Está para pa otra. No lo llamaste, ¿no? No, no. no. no. Pero bueno, bueno. que me lo den cuenta. Sí, sí, sí, sí. Deña. Pues sí. O Benres, volvo al Muy de reanuda. Exactamente. Muy, bien, muy bien. de toda esta expectación, este, esta intriga, sí. Pois pues volve polo lugar. Vale. Volve a casa, volve a casa. Eso. Normalidad. non espero nada. <risas> <risas> muy bien, muy bien. Bueno, eh, é unha persoa desexable Posto que el sempre uh -huh. se defendeu moi ben nese aspecto, é eh, unha persoa moi comunicativa, pois pues, hai uh -huh. Vale, o que xa que eso mellore a transmisión eh, precisamente na televisión galega, lóxicamente, é bom. Vamos alá. Moi ben, imos alá logo co... co quen se preguntou si eh, a primeira sección. Gústame, ah. desgústame. Bueno, pois... Ti mismo, estomenta pues pola que queiras. Empezo polos desgústame. Vale. A ver, teño que dúas cousinhas que comentar no apartado este do do que do que bueno, do que uh -huh. do que non me gusta. Sí, sí. Eh, non me gusta o sono en Galicia, o 78% da poboación galega respirou aire contaminado por zona na primavera uh -huh. eh e no verán. Uh -huh. Un informe de Cruzitas en Acción en leizou datos recollidos entre 1 de xaneiro e 30 de setembro en diferentes estacións de de control da contaminación e obtivo estes resultados. Xa o sea, que o 78% eh, eh, da poboación galega respirou aire contaminado. O 78% que representa, para acotar un pouco e eh, das datos máis concretos, eh, representa eh, 2,1 millóns de galegos. Xa o sea, que o 78% da, da poboación. Xa vez que temos 3 millóns e pico, mm -hmm. Pois, eh, eso, que o 78% eh, eh, tivemos contacto con aire contaminado. Uh -huh. As principais fontes de, de, de contaminación, uh -huh. no noso caso, na comunidade galega, son os transportes, a maquinaria, a gandería intensiva, os lumes, o sí. eh, uso de disolventes e eh, a combustión industrial. Uh -huh. A que ainda que parece que sejamos un unha zona desindustrializada que baixa sí, sí. pouca industria a priori pouca contaminación, pues chega lleven. Claro que sí. A, sí además, cheguelle cheguelle ben. Cheguelle ben. O mellor tamén a, a situación xeográfica tamén influye, non? O efeito de que teñamos ta, moita tamén, pedra. A, muy... correntes de aires, a xeología, sí, sí, sí, sí. sí, sí. eh, como dixen o, o tema de... de da proliferación de lumes. Claro. Se, bueno, moi, se... moitas, moitas es, con, condicionantes. Moi esta estatística que apareceu precisamente, non? Correcto. Vale. E outro desgusto medio hoxe eh, pois son rebaixas fiscais que nos prexudicao. As rebaixas fi, fiscais do do Goberno Galego que que le que levan a Xunta deixar de ingresar 1114 millóns, unha unha decisión una previsión de, de decisión que, decir, ainda non está tomada a, pois, pues, non sei está se pensando nunha nunha acción de goberno unha acción fiscal que, bueno, ainda non está aprobada, por así decilo pero, digamos, que está pensada e, en principio, vai se elevar a termo e, pois, digo que non me gusta porque nos perjudica en canto a, a arrecadación o conse o consellero de Facenda a Xunta Galicia abriu a porta A manter a bonificación a este ano que que vai entrar no 2024, mm. a grandes fortunas e sectores como o os uh -huh. Entón vai uh -huh. ser un pouco entre aspas blindar ou manter a por pues esas esas bonificacións, esos privilexios entre aspas a grandes fortunas por o tema do patrimonio e por eso eh Vaya. vai para imordeixar previsiblemente de ingresar pues, esa cantidad de millóns de euros que vos dixen nos pues, vinderos anos esa prova, vamos claro, claro pues... mal me gusta. Eh, pasamos os gustame eh, gustame, pues teño, teño varios xa unha semana optimista eh, o primero é que me gusta o talento galego sabéis que en esta sección sempre aproveito para barrer para casa para votar por ela Claro. para chuf, pa chufar o noso muy ben, muy eh, bien, en este vale. caso o talento galego de mozos e mozas uh, uh, uh. refírome a unha noticia aquí, mira, aquí moi pertinho da casa na capital de, da Ribera Sacra como me presentades e no IES Río cabe aquí de Monforte pois pues están de Noraboa uh, porque este instituto gañou a final nacional do concurso de coñecementos financieros tala Carai, se, se, a, a final foi o día 2 eh, deste mes coincidindo co día da educación financiera ben. O, o, o IS este de Rio Cabe, que está aquí é bom forte, como vos digo, perto da estación de autobuses e, mm, participou ne, neste concurso e, concurso que tivo lugar o día que vos dixen o 2 e transmitiuse sí. eh, en directo Dendo o propio colexo Seguiron a retransmisión Con a emoción de que a ver como se defendía O equipo de rapaces e rapazas Que foron ali a defender Monforte Defender Galicia en este concurso Como os digo, de coñecementos De estudios financieros Que sempre decimos que sabemos pouco de, de economía, sabemos pouco De produtos bancarios de, de todo o que ten que ver co, Cos bancos, pois ven Pequenas deste instituto Foron un equipo ali a competir Eben aí dentro o primeiro premio. Pues no tiveron tiveron que facer fronte a preguntas financeiras relacionadas con xuros bancarios con co as accións eh, con contas bancarias eh, con produtos e descontos que, que bueno que aplica a banca no seu labor comercial. O sea que bueno pa, para para ver este instituto E eh, bueno, decimos que os pequenos Incluso non sabemos pouco de banca Pois pues estes rapazes demostrar ao contrario Perfecto, perfecto Pois pues, parabéns precisamente para Para ese instituto, eh, para, para Monforte Que tamén ese nome Sobe para arriba, gracias precisamente A eses mozos científicos ou eh, Correcto, correcto e talento, non é, eh? veña eh, Tamén me gusta, como non Que tamén desta seguro que está desa tanto Porque se enterou todo o Estado español eh, Galicia e eh, parte do extranxero Eh, Gústame o éxito Da película O Corno Ah, sí Primeiro filme en galego Que gaña a cuncha de ouro No festival de cinema de San Sebastián Sí, señor Xa que estamos de, de Noraboa sí. Pois colocando por primeira vez Unha película de lingua galega en un festival tan prestixioso Tan prestixioso como o de San Sebastián e eh, eh, ademais en <tose> en lingua galega que Correcto, que, correcto. unha muller gañadora. Eh, Exactamente, se, eh, eh suma, suma, suma, <tose> o éxito este pois pues, que a, a cineasta vasca e galega. Vasca sí. afincada en Santiago de Compostela. Chamase eh, sí, chámas, sí, sí. eh Camborda. Camborda sí. eh, unha frase que dixo que, que, que foi titular de moitas novas é que a mí me gustou que o filme é un triunfo tamén para a lingua, para que se normalice. A ver se a ver si, van, a ver si, si, si chegan a, a algúns oídos que, que deben terceira. Exactamente. <risas> eh ao pouco, digamos, de, de recibir este galardón cun xadeuros a mm. de Ouro, San Sebastián, pois tamén se presentou Como película inaugural No festival cortocircuito De Compostela uh -huh. O bien. sea que está seguindo a racha bien, eh, De gañar o premio En Donostia uh -huh. <coughs> pues chega a Santiago Por a Porta Grande Sendo a película inaugural Tambén un coñecido <coughs> eh, Festival de cortometraxes Que leva tamén unha historia moi longa Que é pues, o cortocircuito En a capital, de Santiago Eh, sigo, sigo coas noticias. Claro, claro. Hombre, e tanto. estamos de ses... de, ses... tam... de... De, mi de, de velas, de escoitalas mellor dito. De velas no, escoitalas. Bueno, de velas en yanón grabando. Bueno, de escoitalas sobretodo. Que si poñemos unhas cámaras aí vémonos tamén, non hai problema, pero bueno, Estamos neso. Dice a xente, imaxínase como somos. Eh, en poucos, <risas> en poucos días e meses vamos a emitir ah. tamén por Facebook ou por streaming, xa verás. Carai, carai, que, que innovacións. Bueno, remato con as dúas novas eh, optimistas eh, moi boas que me gustan moito um, tamén de, de aquí, de, de Galicia. Mm. Gústame o bo facer das bibliotecas galegas. Claro. As bibliotecas galegas acadan casi un 30% dos premios nacionais aos clubs de lectura. Claro que sí. ¿No? Fiste... Acadaron 11 dos 41 premios estatais aos clubs de lectura que se convocaron no curso 2022-2023. Uh -huh. O que significa un 27% do total. Case un 30% dos premios nacionais dos clubs de lectura viñeron pa bibliotecas galegas. O que di moito e ben do de como se está a traballar dentro as bibliotecas pois o fomento da, da lectura no no noso país. Por, por, por provincias Decir que eh, Coruña Recibió seis premios mm. E Pontevedra tres Epois pues, Lugo 1 e Orense otro Xa o sea que eh, Son das bibliotecas, si bibliotecas Con seis bibliotecas Perdón De Galicia que conseguiron eses premios Xa sí, sí. o sea que, que Leva, digamos, o número un eh, A provincia de Coruña Con seis bibliotecas premiadas Mm, sí, sí, felicitacións para todos eles Felicitacións eu, eu para mante... estes bibliotecarios sí, sí. Bibliotecarias que están a, a fomentar A romperse a cabeza para facer actividades E levar a xente á bibliotecas Co? Claro, claro, claro. Difícil que resulta moitas veces iso Claro que sí Eu mandei lle felicitacións precisamente Que recibín a noticia A, a biblioteca de, de Fisterra Que mandei lle felicitacións A os uh -huh. Fisterrans que acaban de recibir ese uh -huh. premio, ese, ese grande premio uh -huh. moi unha biblioteca extraordinario bueno, ma... e remato uh -huh. por gústame, creo que xa un clásico de cada ano, pero bueno eh, gústame comentalo gústame gozar de estas xornadas e a vós se si tedes ocasión, como non convidovos e a todos os que nos escoitan a todas as que nos escoitan tamén falo das xornadas de carne de boida y aril Sí, sí, Llegamos á 12ª edición Empezou O 29 E remata o 12 de outubro Tapas e menús Cuxo ingrediente principal é a carne de boi da Llariz, Estarán en diferentes locais Establecementos hostaleiros Da vila Do Arnoia mm. De 17 tapas eh, A base de, de, de carne de boi uh -huh. Autóctono Compiten para levar o premio A mellor tapa É tamén se fará como outros anos o premio Papando no Boi. Este premio Papando no Boi, con este nome curioso, e chamativo, premian a unha persoa da Iariz, autótona, que teña tarxeta de cidadá que consuma ás 17 tapas, pois o primero que consiga eso, papar ás 17 tapas e demostralo, acredítalo, terá 100 euros en gasto en gastos pagados no comercio local. E o resto que vayan, que consuman esas tapas a prezo de 3 euros, entra en sorteos tamén, cuxo premio será, pois, vales de desconto ou vales para, para, para mercar no comercio local. Unha iniciativa que impulsa o comercio local, que impulsa a xente a fazer unha escapadeña unha visita a Llariz, e como non aprobar esa carne, que xa vos digo eu de, de primeira man que, que, bueno, está riquísima, pois, pues, de... elaboracións Eh, pois pues, están orixinais algunhas clásicas, pero gustosísimas. Un delicioso. Paga a pena. Muy sí, bueno. tanto que paga a pena, sí, señor. Incluso de Madrid, colleroave, está gobrexendo unha patada. <risas> claro ¿sí, que no? sí, tamén, tamén. Ois unha cosa, que, falando de celebracións, eh, de festas eh, e de, sí. eh, de premios, tamén temos que congratularnos co premio de Nacional de Poesía que acaba de recibir Yolanda. Ajá, sí, ah, compañero. sí, sí, outro gustame moi grande, mira. Sí. Igual que xa, como pasaron os días, Eh, vivimos o, o instante, Pois pues me quedou, pero sí sí, sí, sí Supoño que xa dades vos boa conta. Sí, sí, sí, sí. Espero. Sí, sí, sí. Bueno, un, un, uh... que a coñecedes persoalmente, te trato bueno. con ela, sí, bueno. sí, sí. Sabes con quen? Unha mar maravilla, <coughs> verdade, que somos potencia, eh? <coughs> o, que que o falando, gaya. que falando de eso, que non se me esqueza tampouco, que esta fin de semana, bueno, este, mellor como mellor dito, vénrese sábado. Mm aparte de, de a Yariz Igar aprobar o... Eh, Carre de Boi, sí. temos o poema Agosto. Ah, claro, claro, claro, que estará ah, no, suborrido cantando aí, ademais, sí, sí, sí, sí. Exactamente, vendes e sábado, pues, pois o poema Agosto, que creo que este ano chega a novena edición, uh -huh. e xa eh, bueno, cun prestixo que está gañando ano ano sí, sí, este claro. ano, este ano atrévense a chamarlle Festival Internacional de Poesía, porque hai unha poeta polaca. Y o uh -huh. galego e portugués tamén. Sí, sí. É bueno, portugués, bueno. Una, una, una cousa, unha un, maravilla, unha maravilla, xa un apunte... o sea que mira que que planazo, eh? Claro que Carne sí. de boi é, é poesía. Un, un apunte máis que quería salientar porque, bueno, no, na época do do, do, do, do do momento en que estivemos encerrados non, pois tivemos a ocasión de, de entrevistar a unha grande mm, científica, xa que fala cheiro dos científicos unha grande científica é Sonia Villepol que ademais fixo sí, o pregón da sí, sí. festa de San Froilán en Lugo Si, sí, si, sí, si, sí. bueno ah, sí. unha honra e un orgullo sí. ter xente pues, como ela Claro, si, si, si Bueno, é unha apunte nada máis. Das terras da Fonsagrada. Sí, sí, sí. Sí, sí, boas terras, Armando. Sí. Se non fose por ti. <risa> Veña, seguimos. Bueno, seguimos. Eh, rematamos o Gústame. O Gústame convite combi, a, a visitar a, a Vila do Arnoia, que, bueno akañe cadre eh, que faga o posible porque bueno, eu creo que é un planazo, un planazo. Vale, de moitos maña. que de moitos hai que por, de que hai por organizar adiante, evidentemente, pero este sí. así que o temos aquí a a a poucos a días Se a amán, pois, aí queda. E ademais de, de, de, de a amán pertiño de, de, de, de onde tú estás. Unha cousa que quero que de, de, a semana pasada por circunstancias non pude estar, pero ao mellor pude escoitar a un tal Xan Veiga que falaba de ti e que dicía tamén ah. tamén imito a José a José Manuel <risas> coa miña libretiña pequena, ou sexa que <risas> non que, fal, que fal, falaba do fiot como unha cousa que celebra 30, celebraba 30 anos da, sí. da súa actuación e eh, eh, que bueno, que, que estivo encantado e eh, que lle precisamente sonlle, funlle, de, de representante. agradecía precisamente a túa colaboración e a túa participación para que el mm, a actuación no fiot. Sí. Pues foi foi unha maravilla, ¿verdad? Foi unha maravilla, foi un foi tarzúa dende alzúa Carballo Fomor xuntos, funye uh -huh. de, de facendo compañía un pouco de del representante, uh -huh. acompañante eh, para esa presentación. Sí, sí. Eh, bueno, eh venderon unas 60, 70 entradas. Carme, eh, eh, eh, eh, foi eh. A, presentación, a presentación oficial do, deste espectáculo que pouco que rende rende homenaxe, de alguma maneira a esa trayectoria de 30 anos. Sí. Facendo rir. Eh, bueno, tan entusiasmado estaba e tantas cousas teña que contar, Ser a primeira, que ainda hai que pulir, claro, a unha primeira actuación con un espectáculo novo positivo dúas horas que se foi, se, se foi de tempo con un espectáculo non pode alongarlo tanto, pero non hubo ninguém que se erguera da cadeira e marchara, que <risas> ah. aguanté aguantó ali o que significa que estaban a gusto e que e que estaban pasando un rato agradable sí, sí, con sí. contos e, e, e chistes, porque mm. de aí ve o espectáculo. Ben, son bueno. chistorias, chi pois son, pues chi son sí. chistes e historias, non? Moi moi idea, moi ben, é eh, que verdade que É moi borrapaz. Sí, moi... sí, sí. Tanto nos... como bom humorista. Nos sí, sentímonos sí. moi agradables no, coa súa conversa, sí. Xa, me dixe, xa contou, que é maravilla, co chamaste, xa que é moi agradecido. Bueno, pois <risas> sí, sí. <pues> nos tamén. <risas> Rematamos <risas> con eso que comentabades, eso a <risas> Luetinha Pequena. Eso, sí. vale. Pois pues, a ver, teño tres eh, pílulas aí diferentes. Unha, unha ten que ver co, co, con esas frases, esas sentencias esas reflexións que lle rouba a xente vou por detrás, en que me vexan eh, bota a mano aire collo xa se meto na miña libretiña estando no ambulatorio dos vellos dos, dos maiores, eh? xa son maior claro. xa non hemos maior, lle maior, maiores bueno, non? bueno di, di, di un sentencias, dúas sentencias que xa sonaramos porque xa casi todas as decimos cando nos acheguemos aí ainda diremos máis hmm. unha era, temos de todo menos saúde E a outra Arreglanche por un lado e rompes por outro <ríe> <ríe> É verdad, é así, non? E despois Un dito En catalán mm. e É un equivalente en, en galego Ajá. O dito catalán eh, Dita, seria dita en catalán sí. A sería seria No diguis blá Fins no, al sac ah, y Ben Lligat. Eh. Coñecele, la verdad. Eh? Sí, sí, Digo, sí, sí, sí. Pues otro día escuteí una en galego que no escoitada Igual vos, te la más que sabida, escoitada pero era la primera vez. Como era la primera vez, por eso la tienen que apuntar. Mm. El equivalente a esta que acabo de decir en catalán, que en galego sería «Non contes os polos ata que non rompas os ovos». <risas> Moi zen, ¿No? sí, sí, sí. sí. volvendo o, o da saúde, eu fin, <risas> hai pouco o médico e díxeme que idade, o sea, mirache o carné que idade pois pues aí hai algunhas goteiras, o sea, que as tellas hai que ir, sí, <risas> hai que, <hay> que recellar. <risas> Exactamente. Deillar sí, de sí. remato. Si. Sí. co e a veces a veces sabedes que tamén esta sesión aproveito para dar humildemente consellos mm. ou solucións tamén eh fraseolóxicas. Eh neste caso eh vou bordar catro alternativas en galego para un ter que dicir a ah, que xa coñecemos de no hai trabajo sin atajo. Mm. <risa> sí. Sabedes ese dito castelán, sí, no hai atajo sí, sin sí. traballo. <risa> no no, no hai traballo sin atajo. Mm. Sí, <risa> sí. Sí, sí, Vale, pois pues, eh Noite. Hai... Dígous as equivalentes, as, as que teño en galego, Anotónis. alternativas para para, bueno, para non ter que re, recurrir a ao que doado que traducir, non? Mm. Podíamos dicir non hai atallos en traballo, non? Mm. Si. Sí. Mm. Vale. Pois pues entonces, para non dicir eh non no hai atajos sin traballo, sabes? Mm. Non hai atajos sin traballo. A, a, a creo que principio dicito mal. A, a, a frase en castelán é non hai atajos sin traballo entón o fácil o recurso doado é, é traducila, non hai atallos en traballo Por pois non catro solucións para non ter que recurrir á traducción a primeira quen queira mexillóns que mollo os collóns outra non se poden coller troitas, troitas cos bragas en xoitas, xoitas. Eh, no? <risas> esa sabía de la esa ah, si, sí, yo dos mexillóns tamén. tamén outra, que en queira percebes que mollo o eles? exactamente Sí, ¿También sí. la sabía de esta? ¿También? Sí, sí La última Quien que ir a rodaballo Ten que mollar o carallo <ríe> Exactamente Pues se hubo Se hubo to todas Sí, sí Bueno sí. saber sabíamos las todas Pero no, no, vamos Que pasía tiempo que nos cuidábamos Bueno, pues eso No hay atajo sin trabajo <ríe> Sí eh, Ahí tenés las soluciones alternativas Pues mira, esta mañana Que fue un pan Como cada como, como casi cada día Sí estaba hablando con un señor que se llama emilio está le vio un que se, se ve que estaba gordo tiene panza he <risa> dicho ya hay manuel ti está semedrando a panza y es y en chupito <risa> Ayo. Encolle che non, que, que non lo ves tan fácil É difícil Entón, igual che parece que encolle por aí, por aí aparece un nome Que lle chaman al gusa, esa panza chamanlle O <coughs> O ciprés, o ciprés, sí, sabes Sabes por eh, qué? Por? Porque <coughs> Dalle sombrou morto <risa> <risa> <risa> Aí, yo non sabía iso. Vocha roubar, eh? Rouba, <risa> rouba. Vocha roubar, Julio. <risa> remato tamén, remato tirando xa do fío de de deste de de tema que abrimos co tema das panzas. Mm. Eh, tamén me fixo moita grazas no seu día, non me acordo a quen lle escoitei. Eh, pero que había un tío, había unha persoa que tiña tanta panza, tanta barriga. Mm siña sí, tan grande como acaba de describir eh, Armando, que cuando oía Olimpia Botas, tiñase que fiar de su palabra. Vale. <ríe> sí, sí. Usted eh, ar, ya Armando, ¿eh? Ah... Está esta paindo, como din os catalans. <risa> <risa> pois pues moi ben escoito vos, a hai algún tema pa debujar. Moitas bien. grazas, moitas grazas, xosé Manuel. Manuel. Feliz, feliz semana. Veña De... igualmente igual, por aí. Salou. La Diosa